A venit din diaspora, să spunem, deși e de-al și se simte acasă, firește. Cristian Presură, fizicianul Cristian Presură, este astăzi alături de noi și de mine. Bine ai venit, Cristian Presură! Bine v-am Și mulțumesc pentru prezență, un tur de forță în aceste... ai făcut în aceste zile. Cristian Presură, trebuie să le amintim, a fost invitatul conferinței pe teme de fizică, din ciclul de conferințe despre lumea în care trăim.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 Dar ca să înțelegem complexitatea și moleculele, trebuie să înțelegem interacțiunea între molecule. Deci nu avem nevoie să știm precis din ce e făcut un atom. Trebuie să înțelegem, în primul rând, cum interacționează moleculele între ele. Deci, în principiu, noi nu o să înțelegem complexitatea vieții la sârmă. Uh, și argumentam. Și domnul Zograf zice, dar Cristia, asta e o carte de fizică, nu e o carte de biologie. Cu alte cuvinte, trebuie să facem o delimitare clară. O delimitare clară. Uh -huh. Și acum să răspund la întrebare. Uh, Desigur că noi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 Ca să te prindă să te Și uh, cumva găsești cumva, 5-6 oameni Care sunt interesați de ce aș spune Și sunt mai prietenoși Și te concentrezi asupra lor Te uiți la ei în timpul prezentării Să nu cumva să te uiți la ceilalți <laughs> Pentru că ceilalți, la sfârșitul prezentării Intervin imediat și spun A, dar chestia nu e adevărat A, dar ai greșit Nu, da aia E, cum să zic, e un fel de luptă Adică sunt și de serviciu, ca să spunem așa Sau sunt oameni care chiar cu...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 Apropo, că tu ești și inventator, deci uh, cine știe ce idei îți mai vin într-o zi? Azi zice așa, într-o companie privată luăm lucrurile foarte, în foarte serios. Deci, uh, da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 Cum să pun întrebarea? În astfel de situații compania poate să spună nu, nu, nu, nu-l dăm cuiva, pentru că vrem noi să fim? Adică cât de mult contează orgoliul unei companii să ia să ia cu produsul? Nu cred că este vorba de orgoliu într-o companie. Deci o companie funcționează financiar, funcționează cu termen ca Ibita